Sad surəsi. bismillahir rahmanir və rəhimli Allahım adıyla. Sad. Vəl-Qur'aniz-zikr. Sad. Öyüd nəsihətlə dolu Qur'an'a and olsun. Bəli, ləddin kəfəru fi izzətin və təkəbbür və nifaq içindədilər. Kəm əhletnə min qəbləhim min qəbninə fənə də Biz onlardan öncə də neçə neçə nəsilləri məhv etmişik. Onlar yalvarıb imdat diləyirdilər. Lakin artıq qurtulma vaxtı keçmişdi. Wa ajibu an ja'ahum mundirun Öz aralarından onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb edərək kafirlər dedilər. Bu yalançı bir sehrbazdır. Əcə aləl O bütün məbudları bir məbud məbudmu etdi. Həqiqətən bu əcayib bir şeydir. والطلق الملأ onların adlı sanlı adamları çıxıb gedərək dedilər Gedin öz məbudlarınızla səbrlə davranın Doğrusu bu sizdən istənilən bir şeydir Ma semi'na bi hada fi al in hada illa ikhtilaf. Biz bunu axırıncı dində də eşitməmişik. Bu uydurmadan başka bir şey deyil. On <gülüyor> zira alayhi al-zikru min baynina balhum fi shakk min zikri balam mə yəzuqu əzaba mə yer ikimizdən təkcə onamı zikr vəhiyə bilmişdir xeyr onlar mənim zikrimə şək gətirirlər xeyr onlar mənim əzabımı hələ dadmıyublar أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ يَوْحْسƏ sənin qudretli və bəxşedən Rəbbinin rəhmat xəzinələri onlardadır. أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَطَّقُوا Ya da göylərin, yerin və onların arasında olanların üzərində hakimiyyət olara mı verilmişdir? Qoyonda istənilən yolla göyə qalqsınlar. Mə Bu ordu da əvvəlki əldir dəstələr kimi darmadağın ediləcəkdir. Qəddəbət qəbləhum qəvm-u Nuhin və Adun və Fir'aun-u Onlardan əvvəl Nuh qövmü, ad və dirəklər sahibi Fir'aun da elçiləri yalançı saymışdılar. Və təmud və qəvm-u Nuhin və əshəbul əykəti ələikəl əhzəbə. Həmçinin Samud, Lut qövmu və Əykə əhli də ular əlbir dəstələr idi. İl kullun illa kəzzəbər rusul Hər biri elçiləri yalançı hesab etdi və mənim cəzam da gerçəkləşdi. Wa ma yənzurha Onlar واحده alınmaz təkcə bir tükürpədici səsi gözləyirlər və qalū rəbbənə əccil lənə onlar istihsa edərək ey rəbbimiz Bizim payımızı hesablaşma günü gəlməmişdən əvvəl tezliklə ver dedilər. Isbir Onların dediklərinə səbr et. Və qüdrətli qulumuz Davudu yadına sal. O daim Allaha üst tutardı. İnnâ səkhqarnəl cibələ məhû yusəbbihnə bil əşi vəl-işrəq. Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam çağı və səhər onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyirdilər. Və qayrə məhşurətən kullulləhu əvvəbə. Biz quşları da toplum halda ona ram etmişdik. Hamısı daima Allaha üst tutardı. Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də hikmət və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyəti bəxş etdik. وَهَلْ أَتَاءَ كَلَبَعُ الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ Tabudun yanında çəkişənlərin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? O zaman onlar divarı aşıb məbədə girdilər. اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفِّ Qasman-i bağa ba'duna ala ba'din fəhkum beynənə bil haqqı vələ tüşqqqq fəhkum beynənə bil haqqı vələ tüşqqqq vəhdina ilə səi s Onlar Davud'un yanına daxil oldukta Davud onlardan korktu. Onlar dediler, korkma. Biz iki iddiaçiyik. Birimiz digərinin hakkını tapdalamışdır. Aramızda ədalət və ve hökm ver. Haqsızlıq etmə və bize düz yolu göstər. İnna <Sessizlik> Fəqale əkfirliha və əzzəni fil xitab Bu, mənim qardaşımdır. Onun 99 qoyunu, mənimsə bircə qoyunum vardır. Bununla belə, onu mənə ver dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi. Qale, ləqəd zəlaməkə bi səali nəəcətikə ilə وَإِنَّكَ فِرَ مِنَ الْخُلَطَاءِ إِلَى يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فاستغفر ربه وخضع راكعا və dedi O sənin qoyununu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə sənə qarşı haqsızlıq etmişdir Həqiqətən şəriklərin şoxu bir-birinin yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən başqa. onlar isə çox azdırlar Bunları dedikdən sonra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 Bize yasın olanlardandır. Və onun üçün Gözəl kayıdış yeri hazırlanmıştır. Yə Dəudu İnnə ceallāka xalifətən fil ardı fəhkum beynən nəsibil haqqı vələ təttəbii ilhəvə vələ təttəbii ilhəvə fəyudilləkə ən səbīlilləh İnn الذين يضلون biz seni yeryüzünde üzündə xəlifə təyin etdik elə insanlar arasında ədalətlə hökm ver nəfsinin istəyinə uyma Yoksa o seni Allah'ın yolundan azdırar. Hakikaten Allah'ın yolundan azanları hesablaşma gününü unuttukları için şiddetli bir azap gözleyir. Ama khalaquna s-sama'a wal ve ma baynehuma bâtilâ. Biz göyü yeri və onların arasındakılarını nahaq yerə xalq etməmişik. O kafirlərin zənnidir. Vay o kafirlərin oddakı halına. اَمْ نَجْعَلُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي الْأَرْضِ اَمْ نَجْعَلُوا الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّارِ Biz heç iman getirip, yaxşı işler görenleri, yeryüzünde fitne fesat türedənlere tayt tutarık mı? Ya da Allah'tan korkanları, günahkarlara tayt tutarık mı? Kitabun ənzəlnəhu iləyikə mübərəkun liyəddəbbəru əyətihi və liyətədəkkərə Bu mübarək kitabı insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik. وواهبنا لداود سليمانا نعمه العدد انه اولات biz Davuda Süleymanı bəxş O necə də gözəl qul idi. Daima Allah'a üst tutardı. İz urid aleihi bil asiyis satlatul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 Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum. Atlar məni əsr namazından yayındırdı. <Sessizlik> Süleyman onları yanıma qaytarın dedi. O atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı. وَلَقَدْ خَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ Biz Süleymanı sınağa çəkib taxtının üstünə cansız bir cəsəd attıq. Sonra o tövbə edib qayıtdı. Qala Rabb-i əqfirli və həbirli mülkəlləyən bəqili əxədin min bəğdi, inəkə əntəl vəhhəb. O dedi, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kimi nəsib olmasın. Həqiqətən sən pəxş Tasaxirna lahu ar-riyha tajri bi'amrihi ruha al Biz də onun əmri ilə istədiyi yerə sakitcə əsən küləyi ona ram etdik. Wa shayatin kullabanna a'in wa gawas wa akharina muqarranin Həmçinin şeytanlardan olan müxtəlif nəkişlər vuran bənnaları, dalğıcları və başqalarını da zəncirlənmiş halda ona tabi etdik. Ətə, və buyurduq, bu bizim hədiyəmizdir. Bunlardan istədiyinə versən də, verməsən də,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 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ Kulumuz Eyyubu da yada sal. Bir zaman o öz Rəbbinə yalvarıb demişdir. Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur. Ərkud biricilikə hədə mugtasəlun bəridun və şərəb. Biz ona dedik, ayağını yere vur. Budur yuyunmaq və içme üçün sərin su. Ərkud biricilikə hədə mugtasəlun bəridun və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 اذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار قدرت ve basiret <gülüyor> sahibi olan kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da yad etsin. İnna ahlasnahum bihalisatin zikrad Biz onları axirət yurdunu sadiq ürəklə andıqlarına görə seçdik. Həqiqətən <gülüyor> onlar bizim yanımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndilər. Wa zkur <gülüyor> isma'ila wal yasa wa kullun mina al İsmaili, Əl-Yəsəyi və Zül-Kifli də yada sal. Onların hamısı ən yaxşı kimsələrdəndir. Əzə dikrün və innelil muttəqinə ləxusnə məab Cannəti ədinin mufətəxətən ləhumul əbvəb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 və cənnətə məxsus içkilər istəyəcəklər. Baydahu qasiratut-taraf ijrab. Onların yanında gözlərini ərindən çəkməyən həmyaşıdları olacaqdır. Hada Hesablaşma günü üçün sizə vəd olunanlar bunlardır. İnna həzə le rizqunə mələhu min nefəd. Vəli, bu bizim verdiğimiz nəyməttir. O, tükenməzdir. Həzə ve inneli təğilə leşər və məəb. Cəhənnəmə yəsləunə fa bəisəlməhəd Bax belə Şübhəsiz ki azğınları da çox pis qaydış yeri gözləyir. İçində yanacaqları Cəhənnəm. Ora nə pis yataqdır. Təzə təl yəzuquhu hamimun və asaq Bu Qaynar su və irindir. Qoy onu tatsınlar. Ve ahar min şehrihi üçün ezabın buna benzer başkan övleri de vardır. Həzə fəvcun məqtəhimun məəkum. Lə marhəbə bihim inna. Kəfirlərin başçılarına deyiləcək, bu sizinlə birlikdə cəhənnəmə girən dəstədir. Başçılar deyəcəklər, onlara salam olmasın, şübhəsiz ki, onlar odda yanacaqlar. Qalu bəl əntüm lə mərhəbən biküm əntüm qəddəmtum ulanə fəbi əl qarar. Tabi olanlar deyəcəklər Xeyr, sizin özünüzə salam olmasın Bunu bizə siz təqdim edirdiniz Ora necə də pis qərar tutulan yerdir Qalû, lana ədəbən, Onlar deyəcəklər Ey Rəbbimiz Bunu bizə kim təqdim edibsə Onun əzabını odda ikidat elə. Və qalū mā lanā lā narā Günahkarlar deyəcəklər. Bizə nə olub ki, dünyada ikən pis adamlar saydığımız kişiləri burada görmürük? Ətəxədnəhum sixriyyən əmzəğət ənhumul əbsar. Biz onları haqsızcasına mı məzxəriyə qoyurdu? Nə isə onlar gözət dəyiminlər? İnnə dəlikə lə haqqun təxasubu Şübhəsiz ki, bu ot sakinlərinin bir-biri ilə höcətləşməsi bir həqiqətdir. Qul inna mə ənə mundirun və mə min iləyin illəlləlləhu l-vəhidul qahhâr. Peki, mən yalnız xəbərdar edəməm. Tək olan, hər şəyə qalib gələn Allah'tan başqa məbud yoxdur. Rabbus samawati vel ardı ve me O göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. O, qüdrətlidir, bağışlayandır. Kul huve lebeun O böyük xəbərdir. Siz isə ondan üz döndərirsiniz. Mən ilmin bilmələri aləi yəxtisun. Ali toplum mübahisə apararkən mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi. İ uha ilayya illə annəma alə nəzirun mubi. Mənə ancaq açıq-aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhy olunur. Izqala rabbuka lilmalaiikati inni khaliqu basharan Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: Mən palçıqdan bir insan yaradacağam. فَإِذَا سَوَّيْتُوا وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوح۪ي فَقَعُوا لَهُ سَاجِد۪ينَ Mən O'na sûret verip, öz ruhumdan üfürdüğüm zaman O'na secdeydim. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ İllâ İblis estekbar ve kâne minel kâfirin Mələklərin hamısı birlikdə səcdə etdi. Yalnız İblisdən başqa. O, təkəbbür göstərdi və kəfirlərdən oldu. Qāla Allah dedi: Ey İblis, Sənə mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yüksək tutdun? Minhu min min İblis dedi, mən ondan daha xeyirliyəm, çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yarattın. قال فاخرج dedi Çıx oradan, Sən artıq rəhmətimdən qovulmusan və inna alayka lanati ila yomiddin <gülüyor> Həqiqət hər gün qədər lənətim sənin üzərində olacaqdır Qal rabbika anthinni ila yawmi yub'athun Iblis dedi Ey Rabbim onlar dirildiləcəkləri günə qədər mənə mühlət ver. Qal fa innaka min al-munzirin Allah dedi Səməvlat verilənlərdansə vaxtı məlum olan günə qədər. İblis dedi: Sənin qudratına and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam. Təkcə sənin seçilmiş ixlaslı kullarından başqa. Allah dedi. Budur haqq. Mən yalnız hakkı deyirəm. Ta'amna an jahannama minkum wa və sənə təbə olanların hamsı dolduracağım. Qul mə əsəlikum aleyhi min əcri və mə minəl mütəkillifin. De ki, mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən özümdən bir şey uydurmağa çalışmıram. İn huvə illə dikrun lil ələminə Bu Qur'an, Ələmlərə ancaq xatırlatmadır. Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz.